Швидко ж він взяв ситуацію в свої руки. Всі присутні втупилися в мене, готові ловити кожне слово. Атмосфера настільки згустилася, що вже ставало важко дихати. Цікаво, як вони все це проковтнуть.